muslimin dan muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abil Aswad radhiyallahu anhu. Kata dia, "Qadimtu madinah Fa jalastu ila Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Famerat bihim janazah Fa usniya ala sahibihah khairah Faqala Umar radiyallahu anhu Wajabat Summa murra biukhra Fa usniya ala sahibihah khairah Faqala Umar wajabat ثم مر بالثالثة فأثني على صاحبها شرة فقال عمر وجبت قال أبو الأسوأ فقلت وما وجب يا أمير المؤمنين قال عمر كنت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة فقلنا وثلاثة قال النبي صلى الله عليه وسلم وثلاثة فقلنا واثنان قال النبي صلى الله عليه وسلم واثنان Tentu, maka kita tidak boleh أو bahawa Allah Taala tidak mengatakan bahawa kita tidak boleh mengatakan bahawa Allah Taala tidak mengatakan bahawa kita tidak boleh mengatakan bahawa Allah Taala tidak mengatakan bahawa di sisi Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu Ketika aku sedang duduk bersama dengan Sayyidina Umar Al-Khattab Tiba-tiba dibawa dibawa lalu di depan Sayyidina Umar Satu janazah Fa'utniya ala sahibiha khairah dan orang-orang yang ada dikeliling Sayyidina Umar semua memuji mengatakan mayat itu orang baik. Maka kata Sayyidina Umar Al-Khattab wajib. Sayyidina Umar kata wajib. Begitu. Suma murrah biukhrah. Kemudian lalu pula satu mayat lain di depan Sayyidina Umar wa usniya khaira orang yang ada keliling kata mayat tu mayat orang baik saidina umar kata wajibah saidina umar kata wajib summa mur bi kemudian lalu lagi satu mayat mayat yang ketiga wa usniya ala sahibiha syarra makah orang tak ada kata mayat yang ketiga ni mayat jahat, mayat orang jahat. Sayidina Umar kata wajib. Sayidina Umar kata wajib juga. Abu Aswad yang duduk sebelah Sayidina Umar, dia kata dekat Sayidina Umar. Dia kata wana wajib ia ya amiran mukminin. Dia kata apa benda yang wajib-wajib ni? lalu mayat amulah tadi orang kata baik kamu kata wajib lalu mayat yang kedua orang kata baik kamu kata wajib lalu mayat yang ketiga orang kata jahat kamu kata wajib maka dia kata wa ma wajabat ya amiral mu'minin dia kata apa benda yang wajib wajib wajib ni wajib apa ya amiral mu'minin dia tanya Sayyidina Umar begitu jawab Sayyidina Umar kultu kama kala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan nak kata aku kata macam Nabi kata. Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu waktu aku duduk sebelah dia dulu orang buat lalu satu mayat depan dia. Orang duduk kata mayat ni orang baik, Nabi kata wajib. Aku pernah duduk tepi Nabi satu masa dulu, orang buat lalu satu mayat pula. Orang kata mayat ni jahat, Nabi kata wajib oleh kerana dulu waktu aku duduk dengan Nabi lalu satu mayat orang kata baik Nabi kata wajib lalu satu mayat orang kata jahat Nabi kata wajib maka aku pun macam tu tadi lalu satu mayat yang mula orang kata baik aku kata wajib lalu mayat yang kedua orang kata baik aku kata wajib lalu mayat ketiga orang kata jahat aku kata wajib aku kata kerana Nabi kata macam tu Nabi SAW bersabda kata Selina Umar Al-Khattab ayyumah muslim syahidalah huwa arba'ah dikhair adha khala qullahu jannah Nabi SAW kata mana-mana orang Islam yang disaksikan oleh empat orang mengatakan dia orang baik maka dia wajib masuk syurga Nabi kata Nabi pernah kata lebih betul Nabi kata, ayyumah muslim, mana-mana orang Islam, tak kira mana-mana orang Islam, tak kira siapa. Ayyumah muslim, mana-mana orang Islam, syahidalah hu'arba'ah. Empat orang menjadi saksi, kata dia orang baik. Adha khalaqullahul jannah, Tuhan pasti akan masukkan dia ke dalam syurga. Nabi kata macam tu. Sayyidina Umar Al-Khattab dengan sahabat-sahabat lain tanya Nabi, depa kata wasalasah. Kalau tiga orang aja yang menjadi saksi kata dia orang baik, boleh tak dia masuk syurga? Kalau nabi Nabi kata wasalasah. Nabi kata ya, kalau tiga orang kata dia baik, dia wajib masuk syurga. Sayyidina Umar dengan sahabat-sahabat kata lagi dekat Nabi, faqulna wa ithnan. Kalau kata dia baik ni dua orang aja? Macam mana dia boleh tak masuk syurga? Kala Nabi. Nabi jawab, wa'ithnan. Nabi kata, ya. Walaupun dua orang, dia boleh masuk syurga. Summa lam nas'alhu anil wahid. Sini kata, kami tidak tanya dah Nabi. Kalau seorang macam mana, kami tak tanya. Nabi kata, kalau empat orang, kata dia ni orang baik, dia wajib masuk syurga. Sahabat kata kalau tiga macam mana? Nabi kata kalau tiga pun dia masuk surga. Sahabat kata kalau dua macam mana? Nabi kata kalau dua pun dia masuk surga. Sini umat kata kami tak tanyalah kalau seorang macam mana. Hadis itu hadis sahih. Riwayat Al-Bukhari. Muslim dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Kesimpulan daripada hadis ni yang paling besar ialah Amatlah beruntung orang yang jadi orang baik masa duduk dalam dunia itu kesimpulan paling besar. Amatlah beruntung orang yang jadi orang baik masa duduk dalam dunia ini. Orang baik Nabi dah bagi penjelasan dalam banyak hadis Nabi. Di antaranya Nabi kata orang Islam dan orang yang beriman. Yang sebenar-benar Islam dan beriman itu ialah orang yang memelihara lidahnya. Memelihara tangan dia daripada menyakiti sama-sama orang Islam. Itu orang baik Nabi kata. Orang Islam yang sebenar-benar Islam adalah orang yang mansalima, mansalimal muslimun. Barang siapa yang menyelamatkan orang Islam lain bilisanih wa yadi, dengan lidahnya dan juga dengan tangannya. Itu di antara ciri orang baik. Tidak pernah guna lidah dia bagi sakit hati orang yang tidak sepatutnya disakitkan hati. Tidak pernah guna tangan dia buat bagi sakit orang yang tidak sepatutnya dia sakiti. Maka itu ciri orang-orang yang dikatakan sebenar-benar Islam oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kesimpulan paling besar nombor satu ialah amatlah beruntung kalau sekiranya kita boleh jadikan diri kita orang baik. Yang kedua Imam an Nawawi di dalam nak menjelaskan hadis ini Imam Nawawi kata Allah Subhanahu Wa Taala dia campakkan ke dalam hati orang ramai. Untuk nak kata satu orang tu baik ataupun jahat. Imam Nawawi kata begitu. Imam Nawawi kata Allah subhanahu wa ta'ala mencampakkan ke dalam hati orang ramai. Untuk nak kata dia ni orang baik ataupun orang jahat. Begitu. Kalau orang yang mati tu orang baik, sendirinya orang akan kata dia baik. Tak payah siapa upah, tak payah siapa ugut dirinya orang akan kata orang amat mati tu baik. Pasal apa dia kata? Pasal Allah Subhanahu Wa Taala campak ke dalam hatinya rasa nak kata orang tu orang baik. Begitu. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jadikanlah diri kita ni orang baik. Kita tengok contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu Kata Abu Hurairah, seorang lelaki-lelaki jumpa Nabi. Kerana dia nak tuntut hutang. Nabi biasa hutang dia. Dah sampai hari Nabi patut bayar, Nabi tak bayar lagi. Maka dia ni terjumpa Nabi SAW. Bila sampai dekat Nabi SAW, dia cekak kain selendang yang duduk atas bau Nabi, dia rentang. Ni laki-laki yang nak utang hutang ni. Dia sampai di depan Nabi SAW, dia cekak kain selendang yang duduk atas bahu Nabi itu, dia cekak, dia kentang. Perbuatan dia ni menyebabkan adalah hadis dia kata, Sahabat-sahabat Nabi berasa tak senang, berasa naik marak bila tengok benda ni jadi macam tu. Sahabat-sahabat Nabi yang selama ni cukup punya hormat dekat Nabi ni. Tiba-tiba main dia ni, dia cekak kain selendang atas bau Nabi dia rentak sampai melayak Nabi ni. Maka sahabat-sahabat yang du'ada ni rasa tak senang dengan kekasaran yang orang tu buat pada Nabi SAW. Tapi Nabi SAW, bila tengok sahabat dia bangkit, nak pergi pukul kawan yang buat Nabi ni. Nabi kata ke sahabat dia. Nabi kata, da'uhu. Nabi kata, tinggalkan dia. Biar apakah dia? Bila mereka bangkit, nak pi buat kawan ni. Kawan yang buat kasak ke Nabi ni. Bila orang bangkit, nak pi buat dia. Nabi kata, da'uhu. Nabi kata, biar apakah dia? Jangan duk buat apa ke dia? li lisahibil haqqi maqala, Nabi kata maka sesungguhnya bagi orang yang berhak itu dia boleh nak buat apa saja nabi kata bagi orang yang berhak li sahibil hak bagi orang yang ada hak itu maka dia boleh nak kata apa dia boleh nak buat apa Aku berhutang dengan dia dan hari ini cukup dah hari aku patut bayar hutang. Tapi aku tak bayar lagi. Dia berhak untuk nak buat apa-apa ke aku. Kerana aku tak bayar hutang dia pada hari yang dijanjikan. Nabi boleh kata lebih betul. Kemudian Nabi SAW beralih dekat sahabat-sahabat dia. Nabi kata siapa ada duit tolong aku bayar dulu hutang dia ni. Maka aku akan berhutang dengan orang yang tolong bayar hutang aku hari ni habis itu hadis sahih muttakaqun alaih muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah selihat. daripada hadis yang kita baca dia bawa kepada satu kesimpulan kesimpulan dia ialah usaha sedaya upaya biar kita jadi orang baik baik pada penilaian Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita baik pada Allah manusia kata jahat pun Allah subhanahu wa ta'ala tetap akan ada akan manusia yang kata kita baik Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua insyaAllah. Kita menggunakan Bahru'l-Mazi jilid 16. Bahru'l-Mazi jilid 16. Muka surat 12. Muka surat 12. Muka surat 12. Muka Lahumul busyrah fil hayati dunia. Iaitu bah pada menyatakan. Menegangkan firman Allah SWT yang kira-kira makna dia. Bagi mereka itu penyukaan hati. Di dalam hidup dunia. Itu ayat Quran. Dalam satu ayat Quran Allah SWT berfirman. Lahumul busyrah fil hayati dunia. Maksudnya bagi mereka. Bagi mereka, maksudnya bagi orang-orang yang baik-baik. Bagi wali-wali Allah. Bagi golongan yang salihin. Bagi orang yang baik-baik, mereka akan mendapat busyrah. Busyrah maksudnya good news, berita baik. Bagi orang-orang yang baik-baik, mereka akan mendapat berita baik ketika hidup dalam dunia. Begitu maksud ayatnya. Ketahuilah sedaraku, firman Allah ini... Telah ada bersalahan ulama' pada tafsirnya Ayat tadi ulama' bagi berbagai-bagai tafsiran Setengah daripada mereka telah mentafsirkan makna dan maksud busyrah pada firman Tuhan itu Sebagai mimpi yang betul Ada sebahagian ulama' kata busyrah maksud dia mimpi yang betul Dia mimpi, apa yang dia mimpi itu jadi sungguh Maka mimpi dia tu dipanggil busyrah ada, ada orang-orang yang beriman, orang yang baik-baik ni Allah subhanahu wa ta'ala bagi kat dia satu mimpi Mimpi ni sebagai satu ilham daripada Tuhan Dan mimpi tu memang sungguh Macam mana yang dia mimpi macam tu jadi Kita dah tengok pada bulan-bulan yang lepas Dia cerita mimpi ni terbagi kepada tiga Satu mimpi daripada Allah Yang kedua mimpi daripada syaitan dan yang ketiga, dia kata mimpi mainan tidur. Mimpi daripada Allah, di antaranya ialah mimpi macam ni. Mimpi yang dimimpikan oleh orang yang baik-baik. Dan mimpi yang dia datang tu, mimpi tu adalah mimpi kebenaran. Macam mana dia mimpi, macam tu jadi esoknya, ataupun minggu depan, ataupun tak lama kemudian maka sebahagian ulama mentafsirkan ayat lahumul busyrah fil hayati dunia dengan maksud bagi mereka mimpi-mimpi betul ketika hidup dalam dunia bagi orang yang baik-baik mereka akan mendapat mimpi yang betul semasa mereka hidup di dalam dunia bermula dalil mereka ini ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Tirmizi kata dia an rajul min ahli mis kalat سالته ابو الدرداء عن قول الله تعالى لكم البشره في الحياه الدنيا فقال ما سالني عنها احد غيرك الا رجل واحد منذ سالت رسول الله daripada seorang lelaki daripada penduduk Mesir satu orang lelaki dia penduduk Mesir dia meriwayatkan hadis ini. Kata dia aku tanya seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu Abu Dardak radhiyallahu anhu Abu Dardak dan kita biasa baca hadis dia di masjid ni dulu. Abu Dardak satu orang sahabat Nabi yang dia ni cukup cukup nak kata apa nak kata fanatik ke nak kata ta'assub ke dia cukup ta'assub dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Dardak Sampai satu peringkat Abu Dardak ni, dia tak marah dah ke dunia. Bini dia pun dia tak peduli. Apa pun dia tak peduli. Dia kira dia nak semayang, dia nak kosa, dia nak dia nak buat ibadat. Malam bukan masa tidur bagi Abu Dardak. Malam adalah masa untuk semayang sunat dan siang adalah masa untuk kosa. Ni Abu Dardak ni dia pernah jadi macam tu. Sehingga ke satu hari Salman, kita dah baca hadis ni dulu. Salman, Salman Al-Fariti, pergi berziarah ke rumah Abu Dardak ni. Bila dia sampai di rumah Abu Dardak, Abu Dardak tak ada di rumah kerana dia ada di masjid. Salman jumpa dengan Ummu Dardak, dengan isteri kepada Abu Dardak. Bila jumpa Umud Dardak, Umud Dardak terus mengadu kepada Salman ni. Dia kata Salman, dia kata eloklah kamu main. Salman kata apa hal dia kata aku nak bagi tahu dekat kamu pasal sahabat baik kamu ni Abu Dardak suami aku ni dia tak perlu dia tak mempedulikan lagi soal dunia dia ni sehingga kan apa pun ta'abat dah kerja pun tak ta'abat dah aku bini dia pun dia tak peduli dah apa pun dia tak peduli dah dia kira ugama aja ni Abu Dardak sahabat kamu ni dia tak jadi macam ni tak lama lepas Ummul Jardak dok mengadu dekat Salman tentang suami dia Abu Jardak balik syekh ni dia balik-balik tengok Salman kawan baik dia ada di rumah dia tahu eh pagi Salman masuk dalam rumah dia pergi ke dapur dia masak kerana dia sangat-sangat meraihkan tetamu pergi ke dapur dia sendiri masak dia mai dekat dekat Salman ni dia kata kul makan dia kata makanan yang aku masak ni Salman kata kat dia kita makan sama-sama dia kata inni sa'in dia kata aku puasa kamu makanlah dia kata. Abu Dardak ni dia kata dekat Salman dia kata kamu makan aku puasa Salman kata katakan dia aku tak makan selagi kamu tidak makan oleh kerana Salman ni sahabat baik dia dia buka puasa dia makan malam tu Salman tidur di rumah dia baru tidur saat kan? dia rangkit nak semayang Salman kata katakan dia Abu Dardak dia kata tidurlah awal lagi tidur dia pun nak hormat tetamu yang main rumah dia dia tidak. dia tidur saat dia bangkit nak semayang pula Abu Dar Abu Dardak Salman kata katakan dia wahai Abu Dardak tidur awal lagi kata sampailah dekat nak subuh dia jaga pula dia nak semayang sunat maka Salman semayang sunat sama dengan dia habis semayang sunat elok-elok masuk waktu subuh Lepas habis semayang subuh dan sebagainya Salman bagi nasihat dekat dia Salman kata Abu Darda Kamu dengar sini Aku ada dengar Nabi SAW berpesan Nabi kata Kamu ada hak terhadap diri kamu Kamu ada hak terhadap keluarga kamu Kamu ada hak terhadap semua benda Maka berikanlah hak kepada semua benda yang berhak Diri kamu ada hak Iaitu hak nak rehat Jangan kamu dera diri kamu sampai tiap-tiap hari posat Sampai tiap-tiap malam bagi semayang malam Kamu tak memberikan hak yang diperlukan oleh diri kamu Hak rehat Kamu ada isteri Isteri kamu ada hak dekat kamu Dia jadi isteri kamu Dia nak berseronok dengan kamu Kamu suami dia Kamu perlu memenuhi keperluan isteri kamu Maka beri hak kepada isteri kamu Demikianlah dalam dunia ni ada banyak benda yang berhak terhadap kita. Kita perlu memenuhi hak mereka. Salman bagi nasihat kat dia. dia. Dia menjadi tak kata apa. Lepas dah habis Salman bagi nasihat kat dia, Salman balik. Abu Dadaq tewi pergi ke rumah Nabi SAW. Bila sampai dekat Nabi, dia cerita dekat Nabi apa yang berlaku. Dia kata, aku diziarahi oleh kawan baik aku iaitu Salman al Farisi. Dia mai rumah aku. Aku sedang puasa sunat. Dia suruh aku buka puasa. Dia tidur di rumah aku. Aku bangkit nak semayang sunat, dia suruh aku tidur. Sehingga dekat nak subuh barulah dia sama dengan aku bangkit semayang sunat elok-elok habis semayang sunat masuk waktu subuh. Lepas tu dia nasihat aku macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Dia bagi tahu dekat Nabi. Abu Darda kata dekat Nabi, ya Rasulullah, betul ke apa yang Salman mai kata dekat aku? Nabi SAW jawab Nabi kata Salman. Nabi kata betul Apa yang Salman kata Tuan-tuan oh, Benda ni kita kena sebut Ada Dah ramai-ramai hadum ngaji jadi macam ni ada Sahabat Nabi sendiri ada jadi macam ni Tiga orang main ke rumah Nabi SAW Nabi tak ada Biar tanya isteri Nabi Bagaimana amal ibadah yang dibuat oleh Nabi saya dah tindak Aisyah cerita, Nabi ni buat macam ni, buat macam ni, buat macam ni, buat macam ni. Sahabat yang tiga orang ni bila dengar Aisyah cerita ni, Mereka rasa seolah-olah apa yang Nabi buat tu, sikit. Lalu mereka kata, Nabi tak apa lah. Mereka kata, Nabi, dia ni Nabi, dia ni maksum. Kalau dia buat sikit pun tak apa dah. Kerana dia kot mana pun tak apa. Dia kata kita tak boleh buat macam tu Sebaliknya kita kena buat lebih daripada tu Ah, ha, ni ekstrim Tiga orang sahabatnya Hak seorang tu kata Aku ni kira macam ni lah Dia kata aku nak posa tiap-tiap hari Aku tak buka posa Hak seorang kata aku macam ni lah Aku nak semayang tiap-tiap malam Aku tak tidur Hak seorang lagi kata aku macam ni lah Aku ni oleh kerana aku tak menikah lagi Aku tak mau menikah sampai bila-bila Kerana menikah ni ganggu aku nak ibadah Mastak daripada sembang Nabi dengar Nabi terhibik mai dekat depa. Nabi kata, "Nanti sat dulu." Nabi kata, "Aku nak bagi tahu dekat kamu tiga orang ni." Nabi kata, "Tidak ada manusia di atas muka bumi ini yang lebih baik daripada aku." Nabi kata. "Tapi aku ada hari aku puasa, ada hari aku buka puasa. Tapi aku ada hari aku bakik semayang malam, ada hari aku tidung, ada masa aku tidung. Tapi aku berumah tangga, beristeri dan sebagainya." Nabi kata, man ar-raghiba an sunnati falaysa minni. Nabi kata barang siapa yang cuba nak nak bantah tak mau ikut sunnah aku maka dia bukan golongan aku. Nabi kata. Hadis-hadis ni tuan-tuan, hadis-hadis ni dia bukan nak mematahkan semangat orang nak buat ibadat. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tak mau orang yang buat ibadat ni sampai satu peringkat dia memberatkan diri dia. Sampai satu peringkat pula dia rasa agama ni leceh, menyusahkan dia ada orang jadi macam tu ada orang jadi macam tu di satu ketika dia ni bersemangat dalam soal agama ni sampai semua orang salah dia mai satu peringkat lain pula dia mai dua tahun, tiga tahun, lima tahun kemudian dia tinggai agama dia tinggal cukup jauh agama ni daripada diri dia Maka Islam tak mau jadi benda-benda yang macam ni. Maka Nabi SAW kata, Amalan yang paling baik itu ialah amalan biak pun sedikit. Tetapi dia istiqamah di dalam amalan dia. Oh ni, ni ajaran Islam tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Hadis yang kita nak baca ni riwayat daripada Abu Darda. Satu orang yang pernah pada satu ketika dia jadi terlalu ekstrim dalam nak mengamalkan amalan Islam ni. Sehinggakan dia ditegur oleh sahabat dia yang juga sahabat baik Nabi dan Nabi mengakui benang teguran itu. Kata dia Abu Darda radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis ini. Kata dia tentang maksud firman Allah la cumul bushra fil hayatid dunia, yakni bagi mereka penyukaan di dalam hidup di dunia. Maka apakah ia penyukaan itu? Bila didengarnya soalku yang demikian itu lalu dijawabnya. Penduduk Mesir tadi ni dia mai ke Madinah, dia jumpa Abu Darda'. Dia tanya Abu Darda', dia kata ya Abu Darda', apa maksud ayat lahumul busyra fil hayati dunya? Bagi mereka kegembiraan ketika hidup dalam dunia. Apa maksud ayat ni? Maka berkata ya, jawab Abu Darda' Tiada bertanya akan daku oleh seorang lain daripada kamu. Daripada tafsir kalimah busyrah pada ayat itu. Melainkan seorang laki-laki sahaja. Iaitu dari semenjak bertanya aku akan Rasulullah SAW. Abu Dardak kata ni soalan yang kamu tanya ni. Soalan ni siapa pun tak pernah tanya aku. Seorang aja yang pernah tanya aku, kamulah dia kata. Dan aku pun dulu pernah tanya maksud ayat ni kepada Nabi SAW. Abu Dardak kata soalan yang kamu tanya aku ni, aku pernah tanya soalan yang sama pada Nabi dulu. Dia kata. Maka katanya, Sa'altu Rasulullah SAW faqala ma sa'alani ahadul ghairuk munzu unzilat hiya ru'ya salihah ya rahal muslim awturalah. Maksud dia telah aku tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada makna dan kehendak busyra pada ayat itu. Abu Dardaq kata aku pernah tanya Nabi, lahumul busyra fil hayatid dunia apa makna busyra itu? Aku pernah tanya Nabi dia kata. Maka sabda Nabi, tidak bertanya aku daripadanya oleh seorang selain daripada kamu, yakni semenjak diturunkan ayat ini. Nabi pun kata dekat Abu Dardaq Hang seorang saja pernah tanya aku ayat ni. Siapa pun tak pernah tanya maksud ayat ni dekat aku. Kamu saja seorang yang pernah tanya aku. Maksud ayat la'umul bushrat fil hayati dunia. Tuan-tuan tengok. Ha? Ayat itu turun dekat Nabi. Siapa pun tak pernah tanya Nabi maksud ayat itu. Kecuali Abu Darda. Kemudian Abu Darda dah tanya Nabi, Nabi dah bagi jawapan dekat dia. Siapa pun tak pernah tanya Abu Darda sehinggalah datang satu orang penduduk Mesir ni, dia ni seorang aja yang yang tanya Abu Darda. Begitu. Ialah maksud busra itu ialah mimpi yang benar, dia kata tu dia. Nabi SAW, waktu Abu Darda tanya, dia apa maksud ayat lahumul busra fil hayati dunia, bagi mereka kegembiraan di dalam hidup dunia, apa makna kegembiraan itu? Nabi jawab, maksud kegembiraan itu ialah mimpi benar. Maksudnya ialah, Tuhan kata, bagi orang-orang yang baik-baik, bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang soleh dan sebagainya, mereka akan mendapat mimpi benar semasa hidup dalam dunia. Itu maksudnya begitu. Yang ni, yang dilihat akan dia oleh seorang muslim. Ataupun diperlihatkan baginya. Itu dia Mimpi benar tu ialah sama ada Allah SWT bagi mereka mimpi ataupun mereka mimpi. Begitu. Sengaja Allah pilih dia untuk mendapat mimpi tu. Maka dia dapat melihat benda tu di dalam mimpi dia. Tak semua orang lah. Maknanya tak semua orang akan mendapat mimpi-mimpi yang baik-baik macam ni kata Imam At-Tirmizi dan pada bab ini ada riwayat daripada Ubadah bin Samid radhiyallahu anhu dan kata dia ini hadis hasan ada tuan-tuan oh, orang yang alim-alim kadang-kadang dia mimpi dia mimpi ada benda nak jadi apa macam mana dia mimpi seminggu lepas dia mimpi jadi macam benda yang dia mimpi hmm? ada kadang-kadang dia mimpi dia sendiri nak mati selang sehari selang dua hari dia pun dimatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang baik-baik. Allah bagi dekat dia signal. Allah bagi dekat dia satu isyarat. Tentang benda-benda yang nak jadi. Ah ini, Maka anugerah itu dinamakan ghusyrah. Allah bagi dekat orang pilihan dia. Begitu. Kata Khazin. Khazin ni satu ulama. Tafsir. Kata Khazin. di dalam tafsirnya. Begitu dia kata. Telah berkata setengah ulama, bermula jalan qawul ini ialah apabila kita tengok, apabila kita tanggungkan makna firman Allah. Lahumul busyrah itu atas makna mimpi yang betul. Maka zahir ini nas maunya tiada boleh ditanggungkan ini hal, melainkan bagi mereka itu. Khazin, di dalam kitab tafsir dia. Dia kata, kalau kita kata lahumul busyrah fil hayati dunia itu, maksudnya... Bagi mereka mimpi benar waktu hidup dalam dunia. Kalau kita tafsir macam tu, maksud dia ialah ini khusus kepada orang-orang yang saleh dan aulia Allah sahaja, bukan semua orang. Dia kata. Bukan so kata orang Islam akan dapat mimpi betul Dah Dia kata. Sebaliknya benda ni hanya berlaku kepada aulia Allah, kepada wali-wali Allah dan kepada golongan yang saleh. Orang-orang yang saleh. Dan orang yang baik-baik saja, Begitu. Bermula kenyataan yang demikian. Kerana bahawasanya wali Allah itu ialah yang ada karam hatinya dan rohnya dengan zikrullah azawajallah. Itu dia. Yang kata wali Allah ni, dia kata hati dia ni karam. Dia kata ini bahasa yang digunakan oleh ulama tasawuf lah. Biasanya. Hati dia ni karam, lemah dengan zikrullah. Maknanya tak ada masa, orang lemah Orang lemah ada masa dah, tak ada masa Orang lemah, lemah dalam sungai Tak ada masa nak bercakap, tak ada masa nak menapas Tak ada masa, orang lemah ni kira sepenuh masa Dia cuba nak apungkan diri dia di permukaan air. Dia tak ada masa dah untuk nak buat benda lain Melainkan satu benda je, nak tinggul atas ayam aja. Maka orang-orang yang menjadi wali Allah Hati dia lemah Hati dia karam dengan zikrullah Dia tak ada masyarakat nak buat benda lain Melainkan masyarakat itu digunakan untuk zikrullah Ni yang kata para wali Allah Tuan-tuan, kalau baca cerita wali Allah ni kita takut Kita tak sampai lah makam tu Baca kitab Tazkiratul Awliya misalnya Cerita tentang peringatan para wali Allah ada di kalangan wali Allah ni, depan sampai menghukum, sampai depan sendiri menghukum diri depan. Kalau sekiranya sedetik, depan tak ingat Tuhan, depan kata depan jadi katnya. Oh, nauzubillahimin tadi. Ada wali Allah yang sampai macam tu ada wali Allah yang bila dia terlupa dekat Tuhan dia tak teringat Tuhan dia tak zikir pada Tuhan dia tulis dia tulis juga, dia pakai dia tulis dia tulis itu satu dosa dia tulis dua dia tulis bila dia tengok banyak tulisan di baju dia tu tulisan yang menunjukkan dia terlupa Allah dia menangis ni tak tahu nak apa ini wali Allah ni mereka ni duduk pada makam yang cukup rapat dengan Allah subhanahu wa ta'ala orang yang duduk pada makam ini Allah subhanahu wa ta'ala bagi ke mereka macam-macam karamah. Macam-macam tanda kemuliaan. Di antara tanda kemuliaan dia ialah dia dapat mimpi-mimpi yang benar. Tapi jumpa dia cerita masalah kita kat dia dan sebagainya. Dia kata tak apalah nanti dia cuba buat semayang hajat. Tengok macam mana. Selang tiga hari, selang seminggu dia pergi cari kita. Dia abang dia kata insya Allah Dia kata tak lama akan Allah akan bagikan kebaikan dekat kamu. Dia bercakap macam tu dia ni cakap macam gitu. Cakap tu hasil daripada apa? Hasil daripada munajat dia dengan Tuhan dan Allah bagi tahu dekat dia dalam bentuk mimpi dan sebagainya. Dia bagi tahu dekat orang yang minta tolong pada dia ni. Dia bagi tahu insya-Allah ada masalah ni tak lama. Sat aja Allah akan lepaskan kamu daripada masalah ni. Dia pergi cakaplah begitu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sikhilah begitu. Baik kata Khazin lagi telah berkata Al-Khitabi Pada segala ini hadis menguatkan bagi pekerjaan mimpi Dan mentahkikkan mertabatnya tu dia ha? Allah akan mentahkikkan, akan mengukuhkan lagi mertabat wali Allah ini dengan mimpi betul dia ni Dan hanya-sanya adalah dia satu juzuk daripada beberapa juzuk nubuah Dan ialah pada hak nabi-nabi oh, Begitu Mimpi betul ni nombor satu sekali nabi lah Nabi takda mimpi karun yang kata nabi-nabi termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau mimpi tu semua mimpi betul. Tak ada satu pun mimpi karut berlaku pada diri para nabi-nabi dan para rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Dia kata dan tiada lain daripada mereka itu. <coughs> dan adalah sekalian nabi alaihi musallat wa diwahyukan kepada mereka itu di dalam mimpi mereka itu. Oh nabi-nabi. Kadang-kadang Nabi ni terima wahyu dalam mimpi Yang kita dah baca dah dalam bat taufik Sana dia cerita Nabi ni kadang-kadang terima wahyu Dalam rupa malaikat turun main. Malaikat turun dalam rupa manusia Kadang-kadang malaikat turun dalam rupa asal malaikat Kadang-kadang Nabi terima wahyu Dalam bentuk dengar suara Tapi tak nampak siapa Kadang-kadang Nabi terima wahyu Dalam bentuk faham faham, lagu tu aja. Tak ada satu suara bunyi, tak ada nampak apa depan, tiba-tiba faham. Faham. Allah mencampurkan faham dalam hati Nabi, lepas tu Nabi boleh baca ayat yang diturunkan pada dia. ini ni pelik cerita turun wahyu kepada Nabi ni pelik. Kalau cerita malaikat turun mai bagi tahu, itu biasa. Cerita malaikat turun dalam rupa manusia itu biasa. Cerita Nabi terima wahyu dalam bentuk bunyi suara itu biasa. Nabi biasa terima wahyu dalam bentuk dengan bunyi loceng. Bunyi loceng. Bukan bunyi suara, bunyi, bunyi loceng. Habis bunyi loceng, Nabi boleh baca ayat quran Nabi biasa juga terima wahyu dalam bentuk Allah mencampakkan faham dalam diri Nabi. Tak ada apa-apa, tak ada apa tak ada suara, tak ada apa tiba-tiba dapat wahyu. Demikian kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. ...dalam menurunkan wahyu kepada Nabi SAW. Kadang-kadang Nabi terima wahyu dalam bentuk mimpi. Mimpi turun main wahyu kepada dia. Maka mimpi para Nabi ini semua sekali benang. Dia kata. Sebagaimana diwahyukan mereka itu di dalam jaganya. Macam itulah Allah boleh bagi wahyu waktu Nabi jaga... ...Allah boleh bagi wahyu waktu Nabi tidur dan Nabi mimpi. Begitu. Kata Al-Khifabi lagi telah berkata setengah ulama. Bermula makna hadis itu bahwasanya mimpi mukmin itu datang dia atas muafakat nubuwwah bukannya ia satu juzuk daripada nabi ini ada sebahagian para ulama kata kalau orang yang baik-baik mimpi bukan makna dia nak jadi nabi maknanya itu satu juzuk daripada benda yang nabi-nabi biasa terima bukanlah makna bila dia mimpi itu, mimpi itu jadi betul eh, aku nak jadi nabi ke kan? ada dia tu tidak berlaku begitu dia kata dan kata Al-Khitabi lagi dan lainnya daripada makna sabda Nabi, Al-Ru'ya juz'un min siddatin wa arba'ina juz'an minal nubuwa. Yaitu tinggal Nabi alaihi wasallam menjadi Nabi 23 tahun atas qawl yang sahih. Nabi jadi Nabi 23 tahun. Umur 40, mula jadi Nabi. Nabi wafak umur 63. Jumlah Nabi menjadi Nabi ialah 23 tahun. Begitu. Dan adalah dahulu daripada itu enam bulan Nabi melihat dalam mimpinya akan wahyu. Maka ialah satu juzuk daripada 46 juzuk. Ha? Nabi enam bulan sebelum dia jadi lantik jadi Nabi. Waktu Nabi umur 39. Nabi umur 39. bulan sebelum dilantik menjadi Nabi. Nabi enam bulan sebelum terima wahyu di Gua Heram. 6 bulan sebelum tu Nabi sudah terima satu mimpi. Dan mimpi itu mimpi benar daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia kata itu satu juzuk daripada nubuah. Belum jadi nabi lagi tapi sudah menerima satu mimpi seolah-olah sudah jadi nabi pada masa itu. Dan kata khil bahawasanya mimpi itu mudah mudahannya bahwa ada padanya mengkhabarkan yang raih. Maka ialah satu daripada beberapa mertabat nubuah. Maka ia itu sedikit pada sisi nubuah. Kerana bahwasanya tiada harus dibangkitkan Allah kemudian daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu nabi dan menyarankan bagi syariat dan menerangkan segala hukum mustahilah lepas daripada Nabi Muhammad mustahil dah ada nabi. Jadi so, selepas daripada Nabi Muhammad kalau siapa dapat mimpi dan mimpi itu betul itu bukanlah bermakna dia nak jadi nabi. Cuma mimpi betul itu Salah satu daripada juzuk nubuah, juzuk kenabian. Bukan menjadi nabi. Begitu. Dan tiada mengkhabarkan dengan rait selama-lamanya. Dan tak ada orang yang akan mimpi perkara rait semasa hidup dia. Maka apabila berlaku bagi seseorang itu, di dalam mimpinya mengkhabarkan perkara rait, nescaya adalah ini kadar satu juzuk daripada nubuah dan bukannya dia menjadi nabi. Dan apabila berlaku yang demikian itu bagi seseorang dalam mimpinya. nescaya adalah ia benar. Dia kata. Ha, kalau satu-satu orang itu mimpi dan mimpi itu jadi sungguh. Maka itu mimpi benar dan mimpi itu main daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi bukanlah menunjukkan dia jadi, jadi Nabi. Dia ulang banyak kali. Dia takut orang salah faham tentang benda ini. Masalah. Tafsir usyrah di dalam Quran yang ini dia ada ulang lagi lah. Dia ada ulang benda yang kita baca tadi kata khazin di dalam tafsirnya dan kata qil pada tafsir ayat lahumul busyrah fil hayati dunia itu bermula kehendaknya ialah puji bagus ketika di dalam dunia ini, ini pendapat yang kedua dia kata maksud perkataan lahumul umul bagi mereka kegembiraan maksud kegembiraan itu ialah dalam dunia ni orang puji kata kita ni baik begitu dan di akhirat dijanjikan syurga Siapa yang di dalam dunia ni, orang ramai pakat kata dia ni baik. Maka dia memang baik. Dan di akhirat, dia akan dapat syurga. Begitu. Dan dalil atas yang demikian adalah hadis yang diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi SAW. Namanya ialah Abu Dhar RA. Qala, qila di Rasulillah SAW. Ar-ra'ayta ar-rajulu ya'amalu minal khair. وَيَحْمَدُهُ النَّاسُ alaih. Katanya Ditanya orang kepada Nabi Alaihi Wasallam, Beri khabar kiranya Ya Rasulullah kepada hamba Akan seorang lelaki laki Berbuat ia daripada satu kebajikan Lalu dipuji akan dia oleh orang atasnya Satu orang sahabat tanya Nabi Dia kata Ya Rasulullah Macam mana ni? Dia kata saya ni Saya buat benda baik Dia kata lepas tu orang pakai dua puji saya Jaman cerita ni kira boleh ke tak boleh Islam suruh kita buat baik maka kita pun buat baik bila kita buat baik orang tu puji kita ni cerita dia lagu mana ni bila orang puji kita ni boleh ke tak boleh ke apakah sebab ada dalam hadis nabi kata kalau mai satu orang puji kamu di depan di depan-depan kamu maka ambil basiah tebah di muka dia nabi kata maka dia ni dia pergi jumpa nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Zar, sahabat Nabi. Dia pergi jumpa Nabi. Dia kata, Ya Rasulullah, aku buat benda baik. Kerana agama suruh buat baik. Tapi bila aku buat baik, orang puji aku. Ni kira macam mana ni? Qala. Tilka ajilun bushral mu'min. Jawab Nabi SAW. Maka itulah yang segera daripada penyukaan orang mu'min. Telah dikeluarkan hadis ini oleh Imam Muslim. Nabi kata kat dia... Itu menunjuk Itu adalah Itu adalah tanda Bahawa kamu akan mendapat janji baik di akhirat Nabi kata begitu Kalau atas dunia orang pakat kata kamu baik Maknanya akhirat kamu akan dapat syurga yang baik Nabi kata begitu hmm? Kalau orang pakat dulu kata dia ni baik Dia ni baik Dia Orang kata dia ni baik Jumpa orang, orang kata dia ni baik Nabi kata itu adalah satu pujian yang menunjukkan kamu akan mendapat kebaikan di hari akhirat. Begitu. Kata al-Syeikh Mahyuddin al-Nawawi telah berkata ulama makna busyra yang disegerakan baginya dengan kebajikan maka ialah dalil bagi busyra yang ditangguhkan baginya di dalam akhirat. Dengan firman Allah busyrakumul yawma jannatin tajri min tahtihal anha bermula penyukaan sekalian kamu pada hari ini ialah syurga yang berlari di bawahnya sungai-sungai dan ini busyrah yang disegerakan dan itu dalil atas reba Tuhan padanya dan kasih Tuhan baginya mana-mana orang yang semasa di atas dunia lagi sudah dapat benda-benda macam ni busyrah ni Penyukaan hati ni dah dapat sejak di dalam dunia lagi. Itu menunjukkan, itu menjadi satu dalil bahawa Allah subhanahu wa ta'ala akan bagi syurga kepada dia di akhirat. Dan akan diperkasihkan dia kepada makhluk sebagaimana katanya. Kemudian dihantarkan baginya kabul di dalam bumi. Tuhan akan buatkan penduduk bumi, semua kata dia ni baik. Tentu Nabi Muhammad ni ada musuh. Tapi musuh pun sebenarnya kata Nabi Muhammad baik. Musuh, Nabi Muhammad ada musuh, tapi musuh pun sendiri depa kata Muhammad ni orang baik. Cuma depa marah dekat Nabi Muhammad ni pasal Nabi Muhammad kata apa yang depa buat salah, marah pasal tu. Tapi depa kata Nabi Muhammad baik. Depa marah dekat Nabi ni pasal Nabi larang mereka sembah berhala pasal Nabi larang mereka minwara pasal Nabi kata berjudi tak boleh pasal Nabi kata berzina ni benda yang boleh mendatangkan dosa akhirat kena azab neraka mereka tak boleh dengar benda ni pasal benda ni mereka dok buat lama dah bila main Nabi Muhammad piduk, benda yang mereka duk buat lama dah benda yang mereka suka ni tak betul eh mereka marah ke Nabi tapi mereka sendiri kata Nabi Muhammad ni orang baik Maknanya, nyal? Emak mengaku Nabi Muhammad ni orang baik, begitu. Hmm? Dan ini sekaliannya apabila memuji akan dia orang-orang dengan ketiada melentang daripadanya bagi puji mereka itu. Dan jika tiada maka melentang itu dikeji akan dia. Hmm. Tapi kalau sekiranya main depan-depan puji, puji cara depan-depan untuk -depan, melentang depan tu puji, puji itu pula nampak tak ikhlas. Maka itu sudah jadi tidak baik ada juga orang macam tu dia mai depan-depan dia kata baguslah lugu tu lugu ni nampak sangat dia saja-saja nak puji kita kan nampak sangat sampai kita pun naik kredak tak payahlah sampai tarak-tarak tu nampak sangat Mai depan-depan kita ni mai kata ni sampai sampai kita jadi lugai balik ha, ni karut lah dia kata sampai macam ni tak maulah puji macam ni puji hak sebenar ni ialah puji di belakang orang kata kita baik tu puji sebenar ataupun depan kita cakap ala kadar nak kata kita baik, cukup jangan lebih-lebih, begitu dan kata setengah daripada ulama yang muhaqqin, apabila berbimbang seseorang hamba Allah dengan Allah saya terang hatinya dan penuh cahaya dia. golongan al-muhakqikun ni mereka kata, kalau sekiranya manusia sentiasa ingat kepada Allah hati terang orang yang sentiasa ingat kepada Allah hati terang, Tentu orang yang hafal Quran tu hati terang Hari-hari hape Quran. Contohnya di Masjid Negeri Pulau Pinang, tu kita pi, tengok budak-budak mahat mahadafis Masjid Negeri tu Tempat depan masjid aja. Tempat depan masjid. Lain daripada masuk kelas, masuk kuliah, lain daripada duduk masjid. Contohnya tengok anak-anak anak-anak orang kita orang Malaysia yang mengaji di Universiti Madinah. Kan? Selain daripada kuliah di Universiti, tempat depan di masjid di masjid nabawi tu duduklah masjid nak buat apa tuan-tuan duduklah masjid baca Quran daripada baca Quran zikir tak ada tak ada nak buat kerja lain duduk dalam tu zikir baca Quran zikir baca Quran orang yang nak pegang Quran baca Quran dalam masjid tentu ada ayat semaya orang yang macam ni dia kata apa nescaya terang hatinya terang hati kalau hati tak terang tak ingat 30 juzuk Quran kan kita hafal ayat saja dah sampai lah tak lupa terjulang tali Bacalah yang kuning pun tak ingat. Tak ingat habis lagi. Enggak? Tiba-tiba mereka ni Allah subhanahu wa ta'ala bagi kepada kelebihan. Mereka boleh hampir 30 juzuk Quran. Makna ini menunjukkan mereka ni hati terang. Begitu. Dan penuh cahaya. Dia kata hati mereka ni terang dan penuh bercahaya. Maka limpah daripada cahaya yang dalam hati tu terbit atas muka. Itu dia. Muka tuan-tuan, kita tengok orang semayang ni, kita kenal Kita tengok orang tak semayang, kita kenal Kita tengok muka orang semayang ni, muka tu kita tahu ni ni orang semayang. Kita tengok muka orang tak semayang, itu sahabat lah kata semayang. Kita tengok, kita tahu, muka dia tak ada cahaya. Tak ada cahaya. Dia keroh satu macam eh. Maka orang yang selalu ingat Allah, dia kata, yang pertama hati dia terang bercahaya... Cahaya dalam hati itu terbit, terpancak pada muka. Ayah muka dia tu jadi jernih, bersih, berseri-seri. Begitu. Maka zahir atasnya rupa khusyuk dan khudus. Dia kata. Nampak pada rupa dia tu nampak ketenangan. Kita boleh tumpang tenang pada muka dia. Kita belum dengar nasihat dia, kita belum dengar cakap dia, kita tengok muka dia, ayah muka dia, kita boleh tumpang dah, kita boleh tumpang ketenangan muka dia tu. Begitu. Maka dikasih akan dia oleh orang-orang dan memuji mereka itu akan. Orang yang macam ni, manusia suka kat dia. Tengok muka dia, tengok ayah muka dia yang manusia rasa suka dekat dia manusia tahu dia orang baik-baik manusia jumpa dia manusia minta supaya dia doakan kepada manusia lain kita akan jumpa, bab tu akan datang eh? kita akan jumpa, akan datang hebat macam mana kita disuruh supaya mendekati orang-orang yang macam-macam ni oh yang baik-baik macam ni mendekati dia mempelawa dia ke rumah kita dan meminta dia mendoakan untuk kita oh, jumpa orang-orang macam ni jangan lepas peluang buat baik dengan dia. Nembak satu buat baik dengan dia. Jangan buat musuh orang macam ni. Jangan buat musuh. Buat baik dengan dia. Lepas buat baik dengan dia, pelawa dia mai rumah kita. Kalau dia boleh mai rumah kita macam sahabat pelawa Nabi mai ke rumah. Sahabat pelawa Nabi mai ke rumah minta Nabi sembahyang di satu tempat dalam rumah dia, tempat Nabi sembahyang tu dia kata la atakhizuhu musalla. Aku nak jadikan tempat kamu sembahyang ni ya Rasulullah sebagai musalla, tempat aku sembahyang tu nak tu nak ambil berkat nabi sallallahu alaihi wasallam tu. Lah tak ada dah, nabi tak ada dah. Yang ada al ulama waratsatul anbiya. Ulama yang mewarisi nabi-nabi yang dahulu. Kita tengok orang-orang yang kita yakin dia ni mewarisi apa yang nabi buat dulu. Buat baik dengan dia. Pelawa dia mai kita. Jamu makan pada dia. Minta dia doakan kesejahteraan kita dan keluarga kita ni disuruh oleh nabi kita nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia kata maka itulah yang segera busyra baginya kalau kita buat lagu tu maka kita akan mendapat kebaikan yang segera dia kata kita akan dapat kebaikan yang segera dengan sebab kasih Allah baginya dan keridaan Allah ke atasnya dengan kerana Allah subhanahu wa taala kasih kat orang tu kita kasih kat orang tu maka Allah kasih ke kita juga begitu dan berkata az-zuhri dan qatadah di dalam tafsir al-bushra maksudnya ialah turun malaikat dengan penyukaan daripada Allah subhanahu wa ta'ala ketika maaf oh. qatadah ni pun ulama, ulama tafsir juga qatadah tonton kalau baca cerita tentang qatadah ni oh dia ni dia punya nak buat diri dia ni ingat ayat Qur'an qatadah dia hampai Qur'an dia nak dia nak pastikan ayat Adiyahapai tu ingat Dia ingat Dia suruh orang ikat dia Dia tu Dia duduk macam duduk mencengkung tu Dia duduk macam tu Dia suruh dia pembarkas dia keliling Ikat perut betih dia Ikat sampai belakang dia Ikat-ikat dia sampai dia tak boleh nak menguat Dia suruh orang buat ke dia macam tu Dia kata selagi dia tak ingat ayat Adiyahapai ni Jangan buka ni ikat ni Oh, Dia disiplin dia Dia nak boleh ingat ayat Al quran Sampai macam tu Ni Qatadah Apa Qatadah kata tentang maksud Ayat lahumul busyrah fil hayati dunia Kata dia Busyrah itu ialah penyukaan Yang Allah bagi ketika orang menghadapi Sakratul Mah Itu maksud busyrah Orang yang baik-baik, orang beriman Orang-orang yang yang Dekat kedudukan di sisi Allah ni Waktu nak mati ni Allah pelihara dia. Itu maksud dia. Allah pelihara dia, Allah lindung dia daripada gangguan iblis syaitan. Dengan kita dah cerita banyak dah tentang benda ni. Bagaimana orang yang nak mati ni, orang nak mati ni apa benda dia nampak? Dia nampak macam-macam. Orang nak mati ni dia nampak macam-macam. Dia nampak rupa macam-macam rupa mai ke dia. Siapa yang dia paling cantik masa dalam dunia, maka rupa tu akan mai dekat dia. Kalau dia paling kasih mak dia, dia nampak rupa mak dia mai ke dia. Dekat sakratul maut, dekat nyawa nak terlucut keluar tu nampak rupa mak dia mai ke dia. Kalau dia paling kasih dalam dunia ni anak dia, dia ada anak seorang aja, dia sangat sayang dekat anak seorang ni. Dekat nak mati, dia nampak muka anak tu mai ke dia. Anak ataupun mak ataupun siapa-siapa yang dia kasih ni mai depan mata dia. Dia nampak dekat dia nak mati tu mai ajak dia suruh mati atas agama lain daripada Islam ini saat-saat yang paling genting dalam hidup manusia dalam dunia saat nyawa nak terbit keluar tu sampai last minute tu Allah masih mengizinkan iblis syaitan, menut kita yang nak mati maka orang yang baik-baik orang-orang yang salihin orang-orang yang baik-baik orang-orang yang rapat dengan Allah Aulia Allah, para wali Allah orang-orang yang macam ni dekat dia nak mati, Allah pelihara dia Alaful bushra fil hayatid dunya kata qatadah seorang ulama tafsir dia kata orang yang baik-baik Allah Subhanahu akan pastikan dekat nak mati dia mendapat khabar kesukaan daripada Allah bahawa dia akan masuk kubur kubur dia akan menjadi taman daripada taman syurga Allah dia selamat daripada gangguan iblis syaitan begitu dan menunjukkan atas tafsir yang demikian itu ialah firman Allah dia bersandang kepada satu ayat Quran firman Allah tatanzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa tahzanu wa abshiru bil kuntum tuadun maksudnya turun atas mereka itu malaikat maksudnya turun ke atas orang yang nak mati ini, para malaikat kalau orang jahat nak mati boleh setan, meh tapi kalau orang baik-baik orang yang beriman orang-orang yang soleh ni nak mati turun mai dekat mereka ni para malaikat Allah dalam Quran Tuhan kata begitu berkhabarkan bahawa jangan takut sekalian kamu dan jangan duka cita dan bersenanglah dan bersenang hatilah kamu dengan mendapat syurga yang adalah dijanjikan sekalian kamu akan dia tu dia tuan, tuan benda ni kita nak percaya tak percaya kita nak mati esok kita percaya Enggak. orang yang mati ni tidak ada kecuali seorang, seorang pun tak ada kecuali akan lalu keadaan masa tu tahulah masa tu tahu aku ni baik ke jahat ke tahu dah masa tu tahu dah nyawa tak terlebih keluar lagi tahu dah kita ni baik ke jahat kalau baik kubuk nak jadi taman syurga kalau jahat kubuk nak jadi lubang api neraka tahu dah masa nak mati belum mati lagi tahu dah ke hadis yang selalu kita sebut Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh Nabi habarkan kita orang nak mati ni kalau dia orang baik malaikat akan mai duk sebelah kanan dia berpakaian serba putih bila mai hak sebelah kanan tu malaikat berpakaian serba putih faham dah kata dia akan jadi orang baik alhamdulillah tapi kalau dia orang jahat malaikat mai tapi malaikat mai pakaian serba hitam duk sebelah kiri bila jadi macam ni, tahu dah kata dia nak jadi orang jahat dia ni min ahli syakawa daripada orang-orang yang jahat-jahat tahu dah, kubuh yang dia nak masuk sekali lagi, akan menjanjikan lubang, daripada lubang api neraka Allah selama dia nak tunggu bunyi sangka kalah tu, selama tu lah dia duduk dalam kubuh, kubuh dalam rupa lubang api neraka muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah, kira. ayat Quran pun ada sebut tentang benda ni Tuhan kata kata nazal alaihimul malaika akan turun kepada mereka maksud kepada orang yang baik-baik para malaikat an takhafu wa la tahzanu malaikat mai kata dekat depa ni la takhaf janganlah kamu takut tak usah tak takutlah apa yang kamu akan lalui ni adalah satu laluan yang telah pun dilalui oleh semua manusia yang mati dahulu daripada kamu malaikat mai abang. Nih, sekali lagi kamu akan melalui apa yang dinamakan sakratul maut. Apa yang kamu nak lalui sekali lagi, biasa. Biasa bagi semua manusia. Malaikat kata, la ta Wala tak usah takut. Wa la tahzanu, tak sesuai hatilah. Malaikat kata, tak sesuai hati. Kami akan buat benda ni secara paling sopan. Kami akan buat ni. Kami akan lucutkan nyawa keluar daripada badan kamu ni dengan cara paling terhormat. Kerana kamu orang yang terhormat di sisi Allah. Subhanahu wa ta'ala. Wa abishiru bil jannah. Malaikat kata bergembiralah. Dengan khabar syurga. Ia akan menjadi hak kamu tak lama dah selepas ni. Allati kuntum tu'adun. Yang mana syurga itu sesuatu yang dijanjikan sekalian oleh Allah kepada kamu semua. Begitu. Dan kata apa daripada ibni Abbas Bermula busyrah dalam dunia Ialah ketika maut datang akan mereka itu oleh malaikat dengan penyukaan Dan di dalam akhirat Yang ini kemudian daripada keluar nyawa mukmin Maka naik ke langit dengan dia kepada Allah Dan diberi sukacita dengan keredaan Allah SWT Ini yani sabit adalah hadis Sahih Sabit daripada hadis Sahih Kita bila mati, roh kita keluar roh yang keluar ni kalau roh kita roh yang baik-baik dia dibawa naik mengadak Allah subhanahu wa ta'ala ini keterangan daripada hadis yang sahih mati aja kita ni roh terlebih keluar saja roh tu dibawa oleh malaikat dibawa naik mengadak Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah menerima kedatangan roh itu dengan sambut yang menyukarkan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala tapi sebaliknya Nabi kata kalau yang mati itu orang jahat, roh dia tu roh yang keji. Nabi kata, roh tu tak boleh naik mengadak Allah subhanahu wa ta'ala kerana bila dia sampai di, di, di langit pertama, roh tu ditendam oleh malaikat. Dia tak boleh naik mengadak Allah subhanahu wa ta'ala kerana Allah tidak sudi untuk menerima mengadak roh yang jahat seperti ini. Ini diterangkan di dalam hadis yang sahih muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah kita ni lagi tak mati tak nampak benda ni tentang susah na'abah lagi tak mati tak nampak benda ni kalau Tuhan bagi nampak Allahuakbar beriman seluruh penduduk bumi bukan orang Islam seluruh penduduk bumi ugama apa bangsa apa semua sekali tunduk sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau Allah tunjuk benda ni bagi biji mata boleh tengok Quran kata laa aamana man fil ardh kulluhum jamiah. Maksudnya beriman seluruh penduduk bumi semua sekali kalau sekiranya ditunjukkan tentang benda-benda yang macam ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Masalah dia kata mimpi itu manakah waktu yang terutama? Ha dalam banyak-banyak masa, masa bilakah mimpi ni paling baik? Time yang paling cantik mimpi bila? Dia kata sesungguhnya Bermimpi boleh jadi dan boleh berlaku mana-mana waktu tidur. Mimpi ni dia kata bila-bila pun boleh jadi. Bukan kata waktu tidur, waktu jaga pun mimpi. Ya. Tak juga orang macam tu. Waktu jaga ni duk jelek elok mimpi yang orang banyak. Tidung lebih-lebih lagi lah. Ya. Pejam-pejam mata tu pejam mimpi lompat lelompat mas. Okay. Jadi mimpi ni boleh berlaku pada bila-bila masa. Tetapi... <tuh> Tidaklah semua waktu tu sahaja juo pada masa, pada masa datang benar dan betul mimpi itu. Bahkan ada waktu mimpi yang paling utama dan yang cukup terpakai. Dan mimpi yang benar ialah mimpi benar-benar pada waktu sahur. Dia kata tu dia. Mimpi paling benar dia kata adalah mimpi ketika waktu sahur, waktu shog ni bila bagi orang zaman modern lah ni eh, dia kata waktu song awal apa waktu song bernyata dia duduk makan song pukul sebelah <laughs> dia kira dia ambil tiket ekspres dia kata malahan nak bangkit sekali lagi makan siap siap dulu dia kata makan dadah lepas tu bila dia kena tangkap orang ada dadah ni dia kata makan siap siap dia kata nasi dorang pukul sebelah makan siap siap sekali lagi tak keduah rungkit lah ini tak bagus ini tak bagus pasal apa tak bagus sebab dia bercadang tak mahu bangkit. Sedangkan bulan pusat, bulan yang disuruh kita banyak buang ibadat. Jadi bangkitlah, bangkit makan sahur pada waktu sahur. Waktu sahur yang paling baik Nabi sebut bila? Sepertiga akhir daripada malam. Maksudnya dekat subuh. Dekat nak subuh tu. Kalau subuh nak lima minit, bangkit pukul lima, empat lima makan. Lima, empat, lima bangkit makan, makan, makan. Walaupun seteguk ayah, walaupun sebidik, buah korma. Itu sahur yang paling baik. Bangkit tu, bangkit. Gosok gigi, ambil ayat semayang, semayang tahajud dua rakaat. Lepas tu makan korma sebidik. Itu berkat di sisi Allah SWT. Time yang macam tu. Time dekat nak subuh tu, itu dia panggil time sahur. Time sahur ni, masa sahur ni adalah masa kalau siapa-siapa mimpi. Itu mimpi paling utama. Kata Nabi SAW begitu. Bermula dalil yang menunjukkan mimpi waktu sahur itu cukup terpakai. Ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Tirmizi. Al-Abi Sa'id Anil Nabi SAW. Qal. Atlaqul ru'ya bil-adhar. Di riwayat daripada sahabat Nabi SAW. Namanya Abu Sa'id Al-Khudri. radhiyallahu anhu. Daripada Nabi SAW Sabda. Sebenang-benang mimpi ialah pada waktu sahur. Dia. Nabi kata begitu. Mimpi yang paling boleh pakai adalah mimpi dekat nak sok-sok. Kerana waktu sahur adalah waktu hati kita pada masa itu ada lapang. Dan pula pada masa itulah turun rahmat Allah SWT. Ini ceritalah hadis lain pula. Ha? Nabi alaihi wasallam ada sebut itu waktu Allah turun rahmat kepada manusia itu waktu Allah tu rahmat kepada manusia. Orang yang paling kerap bangkit pada waktu tu, waktu dekat nak subuh itu adalah orang yang paling banyak mendapat rahmat Tuhan. Bahkan dalam sebuah hadis lain pula dia kata apa? Allah Subhanahu Wa Taala tiap-tiap malam pada sepertiga akhir daripada malam, Allah turun ke langit dunia. Dia kata. Sepertiga akhir daripada malam maksud dekat subuh. Allah turun ke langit dunia. Ila samai dunia. Dia kata ke langit dunia. Dan Allah berfirnan di langit dunia. Kepada manusia yang ada di, di muka bumi ini. Allah kata, Barang siapa minta sesuatu pada aku pada masa ni, Aku akan makbulkan pada dia. Barang siapa minta ampun kepada aku pada masa ni, Aku ampunkan dia. Hadis Sahih Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Dia banyak sebenarnya. Peluang tu ada banyak kadang-kadang manusia ni dia dok kira nak pi Mekah. Dia dok kira nak pi Mekah, nak pi umrah, nak pi haji. Pese apa? Pese nak pi berdoa dekat multazam. Dia tak tahu bukan multazam sahaja, Di rumah kita pun ada ada masa, ada waktu mustajab doa. Di antara waktu mustajab doa bila? Menjelang subuh, sebelum subuh. Sebelum masuk waktu subuh itu time mustajab doa sebab Allah kata mintalah apa pun pada aku aku bagi minta ampun kepada aku aku ampunkan kamu muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian bab ma ja nabi sallallahu alaihi wasallam man fil manam faqad raani iaitu ba yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan tentang nabi sallallahu alaihi wasallam siapa melihat aku dalam mimpi maka sesungguhnya melihat dia akan daku dengan sebenarnya ini hadis ini sebenarnya siapa mimpi tengok Nabi sesungguhnya yang dia tengok itu adalah Nabi begitu ketahuilah saudaraku mimpi melihat Nabi SAW ada berlaku pada orang yang dikasih Nabi dan ia kasih akan Nabi benda ni berlaku dan dia berlaku pada siapa? pada orang yang dia cukup sayang dekat Nabi dan Nabi sayang dia kan? Nabi sayang dia apa-apa? dia sayang Nabi dia sangat sayang kepada Nabi dia sangat tidak boleh dengar kalau orang hina Nabi dia sangat marah apabila ada orang duk mengecik-necik mencerca dan sebagainya benda yang tak elok kata pada Nabi dia sangat marah bukan dia buat-buat marah dia memang marah dan dunia ni ada dua ada orang buat-buat marah Buat-buat marah Tapi marah tu marah mulut aja, Tapi hati tak berasa marah pun Tapi ada orang Dia marah Dia marah di hati ni Marah sungguh Bila dengar kata ada orang cerca Nabi Ada orang hina Nabi Hati ni cukup sakit Walaupun dia tak terbit di mulut Tapi Allah tahu Dia cukup sakit hati Bila orang kata ke Nabi SAW Sebab apa? Sebab dia sayang Nabi macam kebanyakan orang hari ni lah Sayang anak Tak boleh siapa kata apa anak dia Anak dia orang main abang kata bukan jahat Main abang kata nakai pun Kawan abang tu dalat jadi musuh dia Pasal apa? Pasal dia sayang sangat ke anak dia Dia tak boleh dengar Telinga dia tak boleh dengar Orang kata anak dia jahat Itu sayang Maka orang ni dia sayang Nabi Sayang ni sampai peringkat telinga ni Tak mahu dengar Orang kata tak elok ke Nabi Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah Taala. Orang yang macam ni sebenar-benar sayang kepada Nabi, Nabi sayang kepada dia. Dia insya Allah akan dapat mimpi untuk jumpa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan terkadang ada juga berlaku pada orang yang tidak kasih akan Nabi Muhammad itu bermimpi akan dia. Ada juga orang yang tak kasih Nabi tapi dia dapat mimpi. Mimpi itu seolah-olah kata dia jumpa Nabi seolah-olah hanya begitu. Jat, tapi dia nanti terang kita <tuh> ada mimpi sebagai dilihat ia ya, yang dilihat Nabi seperti asalnya ada kadang-kadang berubah rupanya pada pakaiannya dan lainnya macam-macam ha. ada orang dia mimpi jumpa Nabi dia nampak Nabi dalam mimpi dia tu semacam yang dia duk baca dalam hadis cerita tentang Nabi banyak hadis tuan-tuan cerita pasir Nabi ni dia antaranya sahabat Nabi bila orang tanya dia haa Tabi'in tanya dia. Kamu sahabat kamu pernah jumpa Nabi? Boleh tak kamu cerita dekat aku Nabi ni rupa macam mana? Tabi'in. Golongan Tabi'in. Mereka tak dan jumpa Nabi. Orang yang dan jumpa Nabi dipanggil sahabat. sahabat Generasi selepas sahabat dia panggil Tabi'in. Tabi'in mereka tak dan jumpa Nabi. Maka mereka ni tak ingin sangat nak tahu rupa Nabi macam mana. Akhlak Nabi macam mana. Nabi ni macam mana. Maka mereka tanya sahabat. Sebab sahabat dan tengok Nabi. Bila dia tanya bagaimana Rasulullah, bagaimana yang dikatakan Rasulullah ni, kamu pernah tengok Rasulullah, macam mana Rasulullah ni, sahabat cerita. Rasulullah ni apa? Rasulullah ni, <tuk tangan> adalah satu orang manusia yang rupa dia, wajah dia, rupa parah dia, paling elok di kalangan manusia yang dia ada kita tengok rupa orang ni seribu satu dah rupa manusia kita tengok ada yang kita berkenan kita tertarik kita rasa muka jernih dan sebagainya ha, kita kata rupa dia jernih bersih elok tu nabi lagi jernih lagi elok daripada dia tu ah ha, tanana si wajah begitu ada sahabat, macam-macam cerita yang mensifatkan tentang Nabi SAW. Dia duk belajar benda ni. Dia baca hadis, dia tahu sifat-sifat Nabi. Bila dia mimpi, macam yang dia baca adalah hadis tu. Sifat tu semua ada pada orang yang dia mimpi tu. Dan orang tu dalam mimpi mengaku kata dia Nabi. Ada yang macam tu. Dia kata. Maka apabila seseorang itu mimpi akan dia, yakni mimpi akan Nabi, maka tidaklah dikatakan mimpi melihat lain daripada Nabi Salallahu alaihi SAW. Ha, kalau dia memang mimpi, macam mana yang dia duduk baca adalah hadis tentang rupa Nabi, macam tulah rupa yang dia nampak dalam mimpi. Hak itu Nabi lah. Memang Nabi betul. Kata. Sama ada berbetulan dengan sifatnya atau lainnya. Bermula dari berbetulan dengan sifat, maksud sifat akhlak Nabi ataupun lainnya ataupun pakaian Nabi. Berbetulan. Kan? Kita duduk baca hadis. Nabi ni, Nabi kata apa? Aku paling gemar memakai komis. Nabi kata. Komis ni jubah. Jubah saja ni. Butang sampai setekat ni. Komis ni butang sampai setekat ni macam baju Melayu ni. Tapi baju labuh. Yang ni dia panggil komis. Untuk tu kata baju tok. Baju komis. Nabi kata aku sangat sangat gemar memakai komis. Dia mimpi, Nabi pakai komis. Begitu. Hmm? Baik, bermula dalil menunjukkan yang demikian adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam al tirmizi An Abdillah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Man raani fil manam faqad raani fa inna asy la yatamaththalu bi. Maksudnya diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata dia diriwayatkan hadis ni daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi siapa melihat ia akan daku dalam mimpinya maka sesungguhnya melihat ia akan daku dengan sebenarnya tiada lain orang yang dimimpikannya dan dilihatnya itu kerana syaitan tidak boleh merupa seperti rupa aku. itu jadi hadisnya terang terang begitu kata At-Tirmizi pada bab ini ada riwayat daripada Abi Hurairah dan Abi Qatadah dan Ibn Abbas dan Abi Sa'id dan Anas dan Abi Malik Al-Ashja'i Daripada bapaknya Dan Abi Bakrah Dan Abi Juhaifah Dan katanya ini hadis Hasan lagi sahih Masalah Dia kata mimpikan Nabi Muhammad itu Adakah dikatakan dilihat lain daripadanya Ada tak ada Dia kata boleh jadi macam tu Dia kata dia mimpi jumpa Nabi Sebab orang yang main dalam mimpi dia tu Mengaku kata dia Nabi Mungkin Mungkinkah orang yang main tu sebenarnya bukan Nabi Begitu kata Imam Nawawi rahimallahu taala dalam syarah Muslim telah bersalah-salahan ulama pada makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam masalah itu maka kata Ibnul Baqilani maknanya bahwasanya dilihatnya akan nabi yang sebenar itu tidaklah nama ingau-ingauan sahaja ini ada ulama kata kalau kata mimpi jumpa nabi ni bukan mengigau bukan mengigau yang itu memang betul dah jumpa nabi dan tiada pula dikatakan melihat Nabi yang ditukarkan rupanya dan dirinya oleh syaitan. Dia kata, memang betul, -betul Nabi dah bukan syaitan berupa pada. Itu kata dia. Dan katanya lagi, dan terkadang. Melihat akan dia oleh orang yang mimpinya atas bersalahan rupanya yang ma'ruf. Dia kata, seperti dilihatnya akan dia orang yang putih janggutnya. Dan terkadang melihat akan dia oleh dua orang dalam mimpinya pada zaman yang satu. Seorang yang nampak akan dia dalam mimpinya ia di masyrik. Dan seorang ini nampak dia di maghrib. Dan melihat akan dia oleh tiap-tiap daripada dua orang itu pada tempat yang sama. Oh Dia kata kalau macam tu, kalau berlaku macam tu. Dia mimpi jumpa satu orang. Dalam mimpi dia tu mai satu orang. Tapi dia menyalahi rupa yang ma'ruf. Ma'ruf ni maksudnya yang diketahui oleh orang semua. Orang semua tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni rambut dia panjang mana? Ada dalam hadis. Orang semua tahu yang kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni dai dia luah ke kecil ke? Ada keterangan dalam hadis. Orang semua tahu yang kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni janggut dia putih ke hitam ke? Ada dalam hadis. Orang semua tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dia suka pakai kemeja warna putih. Sekali-sekala dia pakai kemeja warna hijau. Sekali-sekala Nabi pakai kemeja warna hitam. Ini semua ada keterangan dalam hadis dan benda ni makruf, diketahui oleh orang semua. Tiba-tiba dia mimpi lain daripada yang makruf yang orang tahu. Dia mimpi mai dalam mimpi dia satu orang dia kata ada janggut kalau orang Lepas tu pakai seluar jeans misalnya. Lepas tu orang tu fikir dia nabi. Masalahnya ialah dalam mimpi dia dia mimpi satu orang lelaki, orang tu kata dia nabi. Tapi rupa yang mai dalam mimpi dia tu adalah rupa yang menyalahi rupa makruf. Adakah benda ni boleh diterima sebagai mimpi sebagai mimpi jumpa nabi? Ha. Tapi kalau dia mimpi, mai dalam form yang dia ada jumpa dalam hadis. Mai dalam form jubah putih, rupa dia macam mana, dari dia macam mana, apa semua ni ada keterangan dalam hadis. Mai Dia cek balik dalam hadis, memang macam tu. Orang describe rupa Nabi SAW. Itu lain. Yang ni dia mimpi dalam form yang berlainan. Tapi yang peliknya dalam mimpi itu orang tu mengaku kata dia Nabi. Macam mana kek okay, ni jadi? Dia kata adakah itu juga boleh dianggap sebagai mimpi jumpa Nabi? Dia kata... Maka, dia berkata di situ dan telah menghikayatkan oleh Al-Marazi daripada Ibnul al-Baqilani. Kemudian katanya dan berkata orang lain. Bahkan hadis itu ditanggung atas makna zahirnya. Bermula kehendaknya siapa melihat akan dia. Yang akan Nabi. Maka sesungguhnya melihat dia akan dia. Dan tiada mana yang menegak daripada yang demikian itu. ah ha, Dia kata, yang maksud kata bila mimpi jumpa Nabi, memang Nabi betul. Bukan orang lain. Maksudnya tak ada mana, tak ada benda yang menghalang daripada rupa Nabi yang sebenar tu bila dia mai rupa lain itu sudah jadi manang maka itu bukan Nabi mimpi pakai selok pendek mai dalam mimpi dia satu-dua abang kata Nabi ini kawal pasal apa? pasal rupa yang mai dalam mimpi dia tu rupa yang menyalahi rupa Nabi yang diketahui oleh orang semua daripada hadis akhir ni cara dia kata tanda-tanda kita nak tahu mimpi tu sebenar kadarlah bukan sembarangan bukan sembarangan mimpi mai lubu mana pun sah kata bunyi datang mengaku nabi terus anggap kata itu nabi itu tak betul dia, dia, dia. dia mesti mai dalam rupa yang dijelaskan dia dalam hadis tentang rupa nabi sallallahu alaihi wasallam dia mesti mai macam tu hmm baik Kemudian dia kata, dan bermula akal itu tiada boleh memalingkan maksudnya hingga terpaksa kepada memalingkan dia. Ini, ini ada cerita pasal itulah. Nak cerita pasal mimpi yang may adalah rupa yang tak betul. Maka itu semua adalah bukan mimpi Nabi SAW sebenarnya. Dia kata. Tapi kalau may dalam rupa yang dijelaskan, dia adalah hadis sebagai rupa Nabi. Maka itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya. Ha? Lepas ni kita masuk tajuk bab iza ra'a fil manam ma yakrahu ma yanam. Eh yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan apabila melihat seorang dalam mimpinya akan barang yang dibenci. Apa patut dia buat? Ha, mimpi benda hak dia tak suka, benda tak elok. Mimpi dia kena langgar ajnabi misalnya. Oh, mimpi belah-belah. Hmm? mimpi dia kena langgar kereta api mimpi mimpi dia terjun bangunan tinggi mimpi mimpi jenis macam elok ni apa patut dia buat bila dia terjaga daripada mimpi-mimpi yang macam tu kemudian dia akan masuk bab ma ja fi ta'birir ru'ya ni cerita pasal tafsir mimpi mimpi kalau macam ni bagaimana takdir dia kemudian dia masuk bab fi tadwili ru'ya wa ma yusahabu min hawa wa ma yubra iaitu cerita tentang takdir mimpi dan barang yang disukai daripadanya dan barang yang dibenci akan dia. Lepas ni dia banyak dok mai cerita takdir mimpi. Doston boleh dengar, Lepas itu, boleh tu boleh pasang tengok dengan mimpi hat doston selalu jumpa. Kan ah. dia nanti mai contoh-contoh, contoh kes yang berlaku zaman nabi sahabat mimpi macam ni macam ni macam ni, pergi nabi, nabi pun bagi tahu. Maksud dia beguni beguni beguni. Ha? Kita dengar itu terpasang tengok hak kita biasa mimpi apa apakah satu petunjuk yang ada di dalam mimpi itu ha wallah wala satu soalan kisah ibu bapa sebelum meninggal dunia mereka pesan kepada ahli keluarga terdekat dengan mengatakan dengan mengatakan kepada anak perempuannya ibu dan bapa tidak benar ataupun tidak merestui kamu kahwin dengan orang luak daripada negara ini sedangkan anak perempuannya ingin berkahwin dengan orang dari luar negaranya adakah amanah yang sebegini mesti dipatuhi dari segi syarak sedangkan jodoh Allah yang tentukan yang kedua adakah berdosa sekiranya langgang amanat yang dikatakan oleh ibu bapa yang meninggal dunia itu <coughs> minta penjelasan dia begini contohan pesan ataupun wasiat ini kita kata wasiat lah dia kata kalau dia mati kalau cerita hidup, cerita lain pula cerita mati, cerita lain pula kalau masih hidup bapa ni dia anggap wali mujbel Wali yang ada kuasa veto Dia boleh menentukan Dengan siapa anak dia nak kahwin Dia ada kuasa veto Terutamanya apabila Anak tu pilih laki-laki yang tak baik Anak pilih laki-laki yang tak baik Untuk dijadikan suami Sedangkan empat ada calon Laki-laki baik Untuk anak dia jadi anak nak kahwin juga dengan lelaki-lelaki tak baik itu, bapa ada kuasa veto. Dia boleh batalkan hasrat anak dia dan dia boleh paksa anak dia kahwin. Dengan lelaki-lelaki baik yang menjadi pilihan dia. Ini kerana bapa adalah wali mujber. Wali yang ada kuasa memaksa. Tapi bila pak dah mati, kan? Tak ada wali mujber dia ni. Cuma pak tinggal pesan saja bapa kata kalau boleh kamu isteri so, ni kawin orang Perubinan. Jangan kawin dengan orang luang di Belau Perubinan. Bapa tak mahu kamu menikah orang Jawa. Kemudian bapa dia mati. Adakah wasiat bapa tu boleh uh, boleh di pakai kalau sekiannya anak langgang adakah anak berdosa itu persoalannya. Baik jawapan je dia tengok kalau sekiranya pilihan anak tu orang yang baik-baik maka anak memilih untuk kahwin dengan orang yang diluang daripada negeri dia walaupun bapak dia tak suka pilihan itu dibenarkan oleh agama hatta kalau pak masih hidup sekalipun pak masih hidup anak nak kahwin dengan satu laki-laki pilihan dia ada laki-laki ni laki-laki yang baik baik di sini baik di si agama lah. ukuran dia ukuran agama pak tak bagi pak tak bagi dengan alasan pak tak berkenan gitu aja bukan alasan syarak bukan alasan laki-laki tu akhlak Tak elok ke jahat ke apa dah cuma pak tak berkenan aja pasal apa pasal bukan orang Belu Binang misalnya pasal tu aja pak tak berkenan sedangkan pak pun tak ada pilihan siapa-siapa orang yang lebih baik ke apa tak ada anak dia boleh mengadu kepada qadhi tentang benda ni ini dari segi dari segi fik munakahat hadislah. Anak boleh pergi mengadu dekat khadri Pergi mengadu kata saya berkenan dekat satu orang laki-laki Dia ni orang baik Tapi masalahnya pak saya tak suka Khadri bertanggungjawab kena panggil laki-laki Hak budak perempuan dia berkenan mai jumpa dia Dan khadri bertanggungjawab Memeriksa budak laki-laki ni Pastikan dia ni baik ke tak baik Lepas tu qazi dikehendaki panggil pak budak perempuan ni mai kat dia. Kemudian qazi dikehendaki menasihat pak budak perempuan ni suruh terima budak jantan hat baik ni. Lepas nasihat, qazi boleh tanya kepada bapak budak perempuan ni. Baik, sekarang ni kak saya nak tanya kamu. Kamu mau tak mau bagi anak perempuan kamu kahwin dengan budak lelaki-lelaki yang saya dah pastikan dia ni baik ni? Kalau pak ni kata saya tetap tak mau. Khadi akan kata lagi sekali, baik. Saya akan tanya lagi sekali dekat Encik. Encik setuju tak setuju bagi anak Encik kahwin dengan lelaki-lelaki yang dia pilih. Sedangkan lelaki-lelaki ni lelaki-lelaki yang baik. Kalau pak dia kata, saya kata saya tak setuju, saya tak setuju. Tu Khadi jangan masuk campur. Dia kata lelaki-lelaki. Dua kali tanya, bapa enggan. Membenarkan anak perempuan dia kahwin dengan lelaki-lelaki baik ni. Maka bapa ni dianggap sebagai wali adal. Dalam Fekah. Wali aban maksudnya wali yang engkar. Tak mau nak bagi anak kahwin dengan orang baik. Kasi boleh mengambil alih. Tugas mengahwinkan anak perempuan dia dengan laki-laki baik tadi. Oh, ini peruntukan yang ada di dalam. Di dalam undang-undang syariah. Pasal apa tuan-tuan? Ha, Pasti matlamat. Dalam rumah tangga Islam ni. Matlamat dia ialah nak bagi orang perempuan dapat suami yang baik. Itu matlamat dia jadi kalau dah main depan dia ni orang yang baik bagi jadi bang bagi jadi bang bagi jadi bang pasal apa? pasal mudah-mudahan dengan berkahwin dengan orang baik ni anak perempuan akan jadi anak perempuan yang baik sampai akhir hayat dia saya dah cerita dah dulu kan uh, siapa nama dia ni? saya lupa dah Syed bin Zubair. ke apa kan? ada seorang anak anak perempuan cukup cantik. Anak khalifah berkenangkan anak dia. Dia tak bagi. Khalifah sendiri mai rumah dia. no, Sa'id bin Musayyab, bukan Sa'id bin Ubaid. Sa Sa'id bin Musayyab, dia tabi'in dan juga satu orang ulama hadis yang terkenal. Ada orang baca Sa'id bin Musayyab, ada orang baca Sa'id bin Musayyib, dua-dua pun boleh sebut. Sa'id bin Musayyah ni ada anak perempuan cukup cantik. Sampai semua orang tu bercakap kisah anak perempuan dia. Cantik anak perempuan dia ni. Khalifah pun berkenan kepada anak perempuan dia ni. Khalifah nak bagi kahwin dengan anak Khalifah. Khalifah sendiri mai meminang. Dia tak bagi. Dia tak bagi dekat Khalifah selepas khalifah mai meminang dia tak bagi esoknya dia cari anak murid dia ...orang nama Abdullah dia cari anak murid dia dia kata wahai Abdullah dia kata kalau aku nak bagi anak perempuan aku dekat kamu kamu mau tak Abdullah ni kata untuk guru pun melawak kacang dia lah kan okay. anak perempuan dia orang semua pakat disebut takkan nak bagikan aku ...aku apa pun tak ada dia kata dia jawab kata guru dia dia kata, saya tak pernah mimpilah benda macam ni. Sa'id bin Musayab katakan dia, Abdullah, saya tanya kamu. Kalau saya nak kahwin ke anak perempuan saya dengan kamu, kamu mau mahkah agak? Allah ni nampak, Tuk Guru dia serius, dia pun katalah. Dia kata, lah macam ni, dah, Tuk Guru saya, Abang Tujuan saya, apa pun tak ada, saya dah. Apa pun tak ada. Hatta, cincin besi pun tak ada, dia kata dia kata, kata cincin berlian Habib jual sebab memang tak ada dan Habib jual semua tak ada masa tu dan kalau ada pun dia tak boleh beli dia tak ada apa dia kata saya ni dia potong cakap tereh. dia kata saya ni macam ni aja, dia kata cincin besi pun tak ada kalau sekiranya nak buat cincin tak ada cincin besi pun tak ada saya ni apa pun tak ada saya ni saya serius kata kat dia kali ketiga aku tanya kamu kalau aku nak kawinkan anak aku dengan kamu Aku bukan tanya harta kamu ada banyak mana aku tak tengok semua. Kalau aku nak kawinkan anak aku dengan kamu, kamu mau ke dak agak? Sampai ah dia kata guru dia kata kau lah. Begak noh. Akad nikah terus. Akad nikah terus. Bagi anak dia cantik jelita satu negeri duk cakap pasal cantik anak dia ni bagi menikah dengan Abdullah yang tak ada apa ni. Berita dia bagi kawin dengan Abdullah ni Sat ajar sampai ke telinga Khalifah Sat ajar Khalifah marah lah Percaya apa? Percaya Khalifah melihat perbuatan Syahid bin Musayyab ni sebagai menghina dia Orang kaya tu Memanglah dia selalu ingat. dulu tu Dia kata perbuatan Syahid bin Musayyab ni menghina dia Dia satu Khalifah Kaya raya Duit banyak dan sebagainya Di meminang Ditolak mantah-mantah Sudahlah tolak dia. Kalau tolak dia, pergi bagi kahwin dengan anak raja Rom ke apa-apa. Apa. Tolak pergi pergi kahwin dengan dia ni. Apa pun tak ada. Awak anak aku tahu mana aku. Ha, ah, jadi begitu. Marah dia. Dia main jumpa. Dia mai jumpa balik Sa'id bin Mushayyam ulama' pada zaman dia. Dia paham rumah ulama'. Mai jumpa balik. mai jumpa adalah rupa marah. Dia kata dekat Sa'id bin Mushayyam ni, Aku mau penjelasan. Kenapa pinangan aku ditolak? Sebab siapa kamu kahwinkan anak kamu dengan dia ni? Apa jawab dia ni? Dia jawab mudah ya. Dia kata pasal Rasulullah SAW bersabda. Orang perempuan ni ala dini zawji. Dia mengikut agama suami dia. Karena tu aja dia ya, ya, ya. Sebab Nabi kata orang perempuan dia ikut agama suami dia. Maka aku lebih yakin dengan agama anak murid aku. Abdullah ni. Maka aku yakin masa depan agama anak aku. Dia ya, kata. Ya, ya dia jawablah begitu aja ya. dan khalifah pun bila dengar lagu tu senap serih terus salam balik ke rumah itu dia tuan-tuan enggak ha, jadi ini cerita kata Islam dia mengutamakan jodoh tu jodoh yang baik balik kepada soalan sahabat kita ni kalau sekiranya bapa dia pesan jangan kahwin dengan orang luar daripada pulau binang ke kan, luang daripada Malaysia ke kan, apa kan, tapi kalau sekiranya anak dia ni berkenan dengan seorang lelaki-lelaki yang baik agamanya maka melanggar pesan bapa dalam bab itu tidak salah di sisi agama. Tidak salah pasal apa? Pasal macam hidup pun boleh lawan. Kalau pilihan bapa dengan pilihan dia, pilihan dia lebih baik daripada pilihan bapa. Baik-baik dari segi agama. Nah. Ha? Baik, dia kata adakah berdosa? Jawab dia tak berdosa. Soalan satu lagi. Dia kata Ahmad berhutang dengan Ali RM50 30 tahun dulu amok dah dia kata tapi kedua-dua terlupa dengan kehendak Allah. kehendaklah kawahat bagi hutang pun sampai terlupa dah mula-mula ingat juga ingat tapi dah lama tak bayar dah tu. lupa gitu. kawahat berhutang ni pun terlupa Ahmad hendak bayar hutangnya 30 tahun kemudian tapi Ali minta uang yang lebih kerana nilai 30 ringgit dulu lebih besar adakah ini dia anggap sebagai riba riba Ha, itu dia anggap riba kan dia hutang 30 tahun dulu 30 tahun dulu boleh beli baskal seperti ini lah ni 30 anggit berapa eh, panggil 50 anggit kan bukan kata beli baskal. nak beli handel baskal pun tak lepas kan jadi nilai nilai duit nilai duit dulu besar kan konto tu ada beli tiang dekat cucu dia dia kata hangpalah boroi daripada pi sekolah bawa sampai tengah 2 ringgit sampai 2 ringgit aku lu bawa seduitnya. Oh. Hmm. Eh, tak azalah terikat alu kan. Lah keluar tu duit. Tak boleh lah tak, tak sesuai lah tak sesuai. Dulu betul lah, dulu atas kepiang ada apa seduit orang boleh beli macam-macam kan. Kan, dulu budak-budak dapat duit seduit putih dulu. Budak, budak dulu dapat duit seduit putih. Potik seduit, seduit, seduit, cukup 5 duit Cukup 5 duit, kayu basikal roda tiga. Di kedai depan, tepi jalan, beli asam katok Asam katok, lah budak lah pun tak tahu asam katok tu apa kan, ya? dia Kan dulu ada asam katok Kan, pergi beli asam katok Duit apa, duit, seduit, seduit, seduit ada 5 duit 5 duit tu, bawa pergi kedai boleh beli asam katok lah kalau pergi beli asam bayang seduit dia kata dia kata kita tak boleh tak nilai kecil lah jadi sahabat kita ni dia nak tanya logik dia nak tanya logik kalau 30 tahun dulu pinjam 50 ringgit